baiz e, egia da bueno pues, e, uda luzea izan dela eta ta tarte batzuetan ere gogorra, eh Iruinan eh gertatutakoren gatik, baina, bueno, baina apostu bat egin lenuen oso konbentzitua gaude azken finan e, arazoa beti izan dela prentzan edo adierazten zen baino baino askoz ere zela. Eta bueno, oso barro gaude Iruñeko jendea, emandako erantzunaz batez eta gainer irutzen zaigu, nolabait eredugarri izan dela gainerako jaietan ere Euskal Herria osoan eta ba horrek harrotasunez eh, betetzen gaitu Justuki tokatu da, orain epaiketa hasi baita aste honetan, bai. ez? Eta Bai, bai, bueno, eta hori da, eta egun hauetan ari dira deklaratzen eta Bueno, azte dago prozesu luze bat eta mindarria, nolabaitz e, berriro ere repikatu behar dira gari hartako zenzazioak, baina bueno, beharrezkoa eta, bueno, bapensatzen dut, badak begi asko daudela gure gainean eta orain behar dena da gauza argitu eta hori errudunek e, ordain dezaten.